Aș vrea să mai spun doar atât celor care ne urmăresc că peste aproximativ, aproximativ 4 luni va vedea lumina tiparului o carte care va spune mult despre dumneavoastră, despre faptul cum ați plecat din România pe vremea comunistă, despre ceea ce ați îndurat în Turcia, în Grecia și despre faptul că un om cu suflet mare Ambasadorul Statelor Unite de la Atena v-a rugat atunci, ascultându-vă povestea dumneavoastră, aventura plecării din România, v-a rugat să scrieți o carte. A fost singurul om care v rugat acest lucru sau au mai fost și alții? Practic, el a fost primul care m-a propus, a venit cu această idee. Am pus toate pe hârtie, încă din campul de la Lavrion, din Atena, Hârtii care le-am pus în validă cu care am plecat spre Chicago și au rămas acolo timp de 23 de ani. După 23 de ani le-am luat și le-am pus cu totul într-un mod mult mai organizat. În această carte încerc să spun felul în care, care m-a determinat să plec din România comunistă din acea vreme, ceea ce am îndurat și ceea ce... Am plătit pentru libertate ca să ajung într-o țară liberă. Așa cum a spus, cartea cred că va apărea în 4-5 luni de zile și era 242-250 de, de pagini. Ați plecat cu un vapor spre Egipt. Ați ajuns în Turcia. Ați ajuns la un moment dat între, jos în apă între trei vapoare. Da? Așa mi-a spus. Adevărat. A plecat din din România, am îmbarcat când de un vapor, fără să știe nimeni, eu și cu colegul meu care e în Germania, am ajuns în Turcia, mai săra ca niciodată. N-am avut un ban, n-am avut o haină, n-am avut un pantalon, am fost numai în slipu de baie, atât eu cât și Tonii. Dar am fost bucuroși și am fost fericiți că eram oameni liberi. Cât timp ați stat în Turcia? În Turcia sa patru luni și jumătate, după aia... Fugisem și din campul de la Istanbul, din Kadikoy. Am ajuns în Grecia. În Grecia mai stat și jumătate și după aia am plecat spre Chicago. În 19 martie 1982. L-ați impresionat pe ambasadorul Statelor Unite de la Atena după ce i-ați povestit toate cele petrecute și ceea ce, prin ce ați trecut. Iar după ce v-ați terminat povestea, omul a stat pe și atunci v-a să scrieți cartea. Da, într-adevăr. A fost omul care a venit cu prima... El m-a sugerat pentru prima dată ideea de a scrie o carte despre felul, cum am plecat și cum am ajuns să fiu om liber. Acum, după 35 de ani, pot să tun și eu, cum a spus Psalmistul David, n-ar fi fost Domnul de partea noastră, ne-ar fi înghițit valurile. V-ați gândit să editați cartea și în limba greacă? Nu, în limba engleză. Doar în limba engleză. Limba engleză, nu mai limba engleză. Română și engleză. Și v-ați gândit să trimiteți un exemplar și la ambasada americană din Grecia? Ar putea să trimiteți acolo una. Vă mulțumesc frumos și așteptăm lansarea cărții. Domnul Nu